як під сонцем Єгипту, і мріяти, і мріяти, уявляти. Але ж, казала вам, жінка може загубити все, та наостанок таки залишитися з головою. А голова для того, щоб думати. А отже, відкидати такі любі всім нам лінощі. Знаєте, коли на порозі стає душа моя, Душа душі моєї Найлюбіший у світі чоловік Я завжди ковтаю слину так Ніби ось-ось маю укусити щось терпке й солодке Тоді з'являється відчуття, що ангел босими ногами Ходить по моїх грудях і шелестить білими крилами радості Я так люблю ці години Ні, не праці, а чекання ангельського дотику «Що? Ви мені вже позаздрили? Даремно. Хіба ви ще сумніваєтеся, що і самі можете відчути ангела на своїх грудях? Ось бачите, як смачно поїдає поглядом ваші солодкі дива? А ви не надто поспішайте поперед батька в пекло. На усе свій час». «Віддайтеся, як кажуть у ростоках, на Божу волю і на Божу ласку. Тоді усе буде грати до мільйона», – знову ж таки кажуть у моїх ростоках. «Не тремтіть, як осикова гілка, від споглядання всім задоволеного чоловіка. Він іще сам не знає, що таке повне задоволення». Думаєте, чоловікам невідомий той стан, коли ангел босими ногами – Чалапає гарячими грудьми Помиляєтесь, голубонько Вони, чоловіки Не такі товстошкірі Як нам здається Вони це знають Ось і зробіть так, щоб Шарудів йому ангел Зліва і справа А ваша душа Хай скручується з радості і втіхи Як равлик В його теплій руці Чи у вашій пазусі Не бійтеся її Її все одно не видно, тієї скоцюбленої від радості душки. Але ж будьте мудрою, не соромтеся подати йому знак, як вам з ним добре. Для цього не обов'язково звільняти його груди від чергового гудзика. Чи закочувати до неба очі? Чоловіки не люблять надто проникливих і надто відвертих. Тим паче, що ваш гість – не забудьте, тримає у своїй голові можливість зробити вас своїм босоногим ангелом, можливо, на кілька десятиліть свого подальшого життя. Щоправда, ця геніальна у своїй простоті думка тримається у його вже хмільній голові поки що 18-м пунктом. Але ж. Отже, на цю мить ви впевнені, що йому добре, Ніби перед воротами раю. Та він іще сам цього не розуміє. А ви підкажіть. Тим паче, що за натяками далеко ходити не треба. Усього лише піднесіть крихітне тістечко із дуже промовистою назвою «Слід ангела». Рецепт цих солодощів такий же легкий, як і сам слід ангельських крилиць. Для тіста – Беремо три склянки муки, одну склянку цукру, 150 грамів маргарину, півтора яйця, шість столових ложок сметани і неповну чайну ложку соди, 2 столових ложки какао, ванільний цукор. Для склеювання одне яйце, розм'якшений маргарин. Збити до білого кольору з цукром, додаючи при цьому яйця і сметану. Муку змішати з содою. Із усіх продуктів швидко замісити тісто. Потім поділити його на дві рівні частини, в одну з яких вмістити какао, а в другу ванільний цукор. Добре охолодити. Обидві частини тіста розкачати на тонкі пласти, по 3-4 мм кожен. Білий шар змастити збитим яйцем і покласти на нього зверху коричневий. Згорнути все у тугий рулет і гострим ножем нарізати на дольки шириною 1,5 см.